а в нас немає часу відпрацьовувати захист вашої легенди». Я й сам це усвідомлював, та іншого виходу не бачив. Треба проникнути до резиденції і вивідати, хто тримає зв'язок з ватажками братства, і вже через цих зв'язкових вийти на Криворучкай Козуб. Був певен, цим зараз займається окрім нас ще принаймні дві організації – МВС та СБУ. Можливо, нам не варто втручатися? Варто, – прочитала мої думки Інга, – вони не знайдуть їх швидше за нас. Треба нам. Зважуйтесь, Юрій Георгійовичу. Ну, я, власне, того й розшукала вас. Давайте затримаємось на кілька днів. Ну, я побережусь, звісно, загримуюсь, зачіску зміню. Вони мене не впізнають. А в резиденцію нам обом зовсім не обов'язково проникати. Адже навряд чи наше подружжя переховується там. Надто ризиковано. Живуть десь у місті. Треба просто спровокувати братчиків на контакт з ватажками і прослідкувати, куди виведуть. Я приблизно знаю коло тих, хто, ймовірно, міг би мати вихід на Криворучка і Козуб. У мене є план, як їх розворушити. Дуже простий, але при певних умовах, думаю, спрацює. Я поцікавився планом. Так, про всяк випадок. Піддавати ризику Інгу я не мав права. Однак почуте змусило мене замислитися. А що коли спробувати? Я лише змінив деякі деталі, до мінімуму звівши контакти Інги з юдмаліанами. На всю операцію ми відвели дві доби. Сподівалися, а в разі успіху непослух Тренко нам пробачить. Але спочатку... Мені треба було перемовитися зі слідчим, який вів справу двійників і займався братством. Я вирішив скористатися зв'язком, який мені дав до МВС за лагін. А в Астреї закінчувалася чергова виробнича нарада, яку Тренко проводив щопонеділка. Планували роботу наступного тижня. Обговорювали версії. Звичайна текучка детективного агентства. Правда... Останнім часом проводити їх тренку було непросто. Мав робити поправку на чужі очі і вуха. Тому доводилося ретельно продумувати кожне слово. Остенко беземоційно прозвітував про безрезультатні пошуки жінки, яка в одному з лутавських кафе передала самородки київським гастролерам. Шлав докинув. «Пошуки за адресами, залишеними нам кілером, теж ні до чого не привели». «Таких людей там вже немає. Вибули. З різних причин. А то і безпричинно, і невідомо куди. Спостереження за квартирами безрезультатне. Ніхто там більше не з'являється. Ми тільки даремно витрачаємо час. «А чому немає Сорокіної? запитав Тренко. «Вона вже повернулася?» «Повернулася», – відповів Остенко, – «але захворіла». У вагоні протягнуло, лікується. Гриб бронхід. бронхіт? Я влаштував її до лікарні УВС по старій дружбі. Лікар сказав, через 24 дні відпустить. Але інга обіцяла за тиждень утекти звідти. «Провідайте дівчину», – сказав Тренко. «У Півненка профспілкові гроші візьміть цитрусових купітчей, що там ще приносять до лікарні». Остелько кивнув. «Організуємо». «Дівчат з бухгалтерії, завтра ж і сходять!» Тренко підвівся. «Так, будемо закінчувати. Як не прикро констатувати, шановні колеги, але наша розробка фірми зайшла в тупик. Довершити нам її так і не вдасться». «А це ж чому?» завжди спокійний шлаф підвів на директора очі. «Скільки роботи вже зроблено? Як це не вдасться?» Ніби не почувши репліки Шлафа, Тренко продовжував. «У гру втрутилась київська міліція, і нам, коротко кажучи, заборонили більше сунути носа в цю справу. А мене, як ви знаєте, вчора викликали в Увес, де й просвітили. «А виходить, Інго ми відкликали вчасно», – сказав з гіркотою в голосі. Сьогодні я повідомив про припинення розслідування нашого київського агента. Справу згортаємо. Це не для обговорення, а для виконання. А Зрештою, нам ні в чому себе дорікнути. Своє завдання знайти вбивцю Зайченка ми виконали. Нам за цю роботу заплатили. А відьмами, нехай служба безпеки займається. Всім це зрозуміло? «А чого ж тут не розуміти?» – буркнув Остенко. «Тільки витраченого часу шкода. Тепер доблесні чекісти доведуть справу до кінця і почиватимуть на лаврах». «А тобі зазрісно?» – запитав Яловега. «Та ні, але шкода своєї праці». «Звикаємо», – філософський промовив Шлав. «Така доля приватних детективів. Згадайте Шарлока Холмса». Йому робота, поліції, слава. Все повторюється. Так, годі, припиняємо дебати. Розробку фірми теж. Ну, між нами кажучи, вся ця тяганина закінчиться завтра, там, у Києві. Вийшли на схованку керівників Великого Звітлого Братства. Не сьогодні-завтра заарештують, і фініта ля комедія. Але без нас. Всі вільні. «Останко, залишся!» Коли працівники Астреї жваво перемовляючись залишили невеличкий кабінет свого директора і за останнім секретарка причинила подвійні дерев'яні двері, Тренко запитально звів на заступника очі. «Як думаєш, він повірив?» «Будемо сподіватися», – меланхолійно відповів Віктор. «Повинен би?» Ну, у всякому разі, якщо хвилин через десять його не буде на роботі, чи кудись відпроситься, можна бути впевненим, організовуватиме передачу інформації. Вони обов'язково попередять своїх про наступний арешт Криворучка і Козуб. Або я нічого не розумію психології. План Інги Сорокіної був простим. Але сподівалися Астрияни ефективним. Правда, на етапі його виконання їх спробували було усунути від операції. Коли Карий розповів слідчому з МВС Миколі Сюйчуку про свої наміри, то зустрів їх без особливого ентузіазму. Однак, поміркувавши, зголосився. Довго не погоджувався на участь в операції лтавців, мовляв, і самі впораємося, але, зрештою, здався. «Стежте, але ніякої ініціативи. Адресу фіксуйте». І якщо поблизу не буде наших, а це мало ймовірно, повідомте центру зв'язку. До прибуття групи захвату ніяких самостійних дій. Відлік ішов шов на годину. О 19.20 Осійчук викликав на допит одну з затриманих юдмаліанок. У процесі роботи вона випадково отримала інформацію про наступний арешт Криворучка. Через півгодини слідчого ізолятора завітала комісія з міністерства. Вона звільнила з під арешту кількох юдмаліан. Ще через годину одна із звільнених,